Към още един дисидент, който само че никога не е бил петролен магнат. Затова пък обединява интригуващи професии като драматург, писател, обстроителен работник, политически затворник, като активист на Харта 77 и пръв президент на Чехословакия след нежната революция там, Вацлав Хавел. Днес на официално празненство ще се радваме на обновения площад на името на Вацлав Хавел. Четем и пем на площада. На площада Вацлав Хавел. За площада, за смисъла и посланието на това а, име, което се случи благодарение на Софийския дискусионен форум и районното кметство. Сега ще говорим с Петър Стойнов от Софийския дискусионен форум. Добър ден! Да, да, И с районния кмет Трайчо Трайков. Здравейте! Бивши економически министр и после част от информаторския блок някога. Сега започваме от там една дълга битка. Площадът, който представлява един мал, малък триъгълник. Триъгълната градинка и прилежащите улици. Този триъгълник се оформя между улица Шипка, улица професора Сенз Латаров и булеварте Логи и Христо Георгиеви, точно срещу централния вход на парка на Военната академия. Завършва реконструкцията си с това празненство днес от 18.30, но да припомним а, как стана възможно всичко това, Петър. Софийски дискусии. Това беше една много голяма битка. Тя започна преди вече 3 години и половина. А, първият етап от тази битка беше да намерим място, да наименуваме място в София. И това се случи с голямото съдействие на човека, който седи срещу мен. Трайчо Трайков. Всъщност, 3 години и половина съвсем не изглежда а, дълъг период от време, ако, например, го сравним с други а, много трудни и като че ли още невъзможни градоустройствени решения, примерно паметника на саватската армия. Там знаем, че стои така горещия картоф. А, как изглежда през погледа на един районен кмет а, каузата Вацлав Хавел? Един площад в центъра на София да носи името на Вацлав Хавел, господин Трайков. Като дойдоха а, хората от Софийския дискусионен форум при мен с тази идея, аз казах, че ето, това е момента, в който самишленици трябва да действаме, защото а, ние от а, 30 години вече декларираме, прегърнали сме, вярваме в а, определени а, ценности, свързани с а, свободата на хората, а, нашата принадлежност към а, към а, а, западния свят и култура, демократичния свят, а, но а, в а, разходжайки си изградани човек а, трудно може да разбере а, за това по топонимията на а, имената на местата и а, знаците в града, които виждаме. Та, това, е, това е голямата картина, но, но детайлите наистина бяха доста съществени, тъй като освен, че намерихме неименовано място, ние първо трябваше да променим градостройсенемостът, така, че това ще да бъде площад. Защото това беше просто една автобусна спирка и няколко изпочупени а, плочки около едно прекрасно дърво. А, след като минахме цялата процедура, така, че това да бъде обособено като площад, след това из... Организирахме процедурите в Общинския съвет, за да получите официалното си име. След това осигурихме бюджет и организация да направим тази реконструкция с, с проект, с участие на хора, близки до Васлав Хавел. И стигнахме до деня, в който вече можем спокойно да представим всичко това. Всъщност, аз изпълням, че Софийския дискусионен форум, а, освен, че инициира именуването на площада на толкова ключова фигура за демократичните процеси в Централна и Източна Европа, като чешкия драматург Вацлав Хавел, обещахте да сте гаранти на строителните процеси за този нов облик на площада. Изпълнена ли е мисията? Напълно въпросът ми е към Петър Стойнов. Ако трябва да кажа истината сега днес... А Хавъл държеше държаше на истината. Тя, че все още не е. Часове ни делат от откриването, а на площада ще трябва да се извършат още строителни работи. За съжаление го казвам. Казвам го като човек, който тази нощ не е спал, именно тази, поради тази причина. Но да се надяваме, че в. 6.30, всичко ще е наред. В 18.30. Ще успеете ли? Е, е, Най-накрая най някой, който доброволно да сподели някаква отговорност от да. <laughs> кметските неволи, дай Боже, повече такива хора. Добре. Сега да попитам, защо е толкова важно София да има площад на името на Хавел? Ами, това като цяло е една обща идея. Важно е, важно е заради ако мога тук да използвам този английски израз, заради стейтмента на Хава. Заради това, което той представлява като личност, това, което даде като пример на Централна и Източна Европа и даде дори на Западна Европа и на цивилизования свят. И това не го казвам случайно, защото това е човека, който всъщност поде да направи Харта 77. Всъщност това е човека, който разбута духовете в бившия съветски блок заедно, разбира се, по-късно и с Валенса, и с други дисиденти. но този човек, ако прочетете повече за него, трябва да ще разберете, че той е могъл да си мълчи, могъл е да се сниши, могъл да си живее живота, защото той, по принцип, произлиза от едно достатъчно богато и, а, така, семейство, което има всичко. Само, че той зарязва всичко, отива дори да живее в едно село, наречено Храдичек в Чехословакия тогава. Само и само за да не тормозят дори и приятелите му. Човека, който обу ушитите панталони от една кооперация в Чехословакия, в деня, в който трябваше да се закълне като президент, и те бяха къси с цяла педя. Но той ги обу и не искаше да ги смени. След това, когато той си отиде, всички огромни лидери в света отидоха и си навиха панталоните на, на, на този ден. Тук му е мястото на един цитат от Вацлав Хавел а, и ето го. Длъжни сме да опитваме да променим нещата. Тези, които казват, че отделният човек не може да промени нищо, само си търсят извинение. Вацлав Хавел. А, нека да попитам сега а, Трайчо Трайков а, как се вписва именуването на площада Вацлав Хавел в процеса на нерешени символни казуси в градското пространство, като паметник на съветската армия, например. Най-отдавна прочетох в социалните мрежи едно ваше споделяне за опита да сложите обяснителна табелка към паметника, за да е ясен контекста и отново имената. Думите имат значение. До къде стигна този ваш опит? Определено, Да. Първо да отговоря, че се вписва добре в каквото и да е. Само по себе, си в комбинация с всичко останало. Съм щастлив, че успяхме да го направим. Дори и само защото хората, които чакат автобуса срещу военната академия, някои от които чуват, че вече нямало значение какво е било в миналото, дайте да гледаме тук колко струят доматите. Разбират за вас Лъв Хавел. Научават нещо, ето с събития като днешното ще научат още повече. Мисля, че това си струва абсолютно всичко. Що се отнася до, а, до монумента, на армия. Да, така наречения паметник на Съветската армия. Там има решение на Общинския съвет за поставяне на тази табела. Пак а, това е свързано с административни процедури, за които аз уведомявам своевременно. Последната беше, когато ни уведоми, уведоми главният архитект на Столична община, че съгласува визата за поставяне на, на тази табела и сега вече а, Столична община трябва да извърши самото поставяне. Но то още не се е случило. Да, но вече нищо не пречи това да стане. Добре, т.е. да видим, нали, кога, кога ще се случи и какво ще пише на табелата, така че наистина да е ясен пълния контекст. А, впрочем, още един цитат ще използвам от Вацлав Хавел. Не бива просто да наблюдаваме диктаторите, казва Хавел, когато подкрепи свалянето на режима на Милошевич и на Садам Хюсеин. Чудя се какво би казал днес на фона на войната в Украина, ако имате бързо предположение, Петър? О, аз съм абсолютно сигурен на чия страна ще ще да е Хавел. Той, той просто ще ще да е на страната на истината. А ние... Голяма част от а, хората по света знаят, а, на чия страна е истината. Истината е на страната на тези, които бяха вероломно нападнати. А, ако мога аз да си позволя да кажа един цитат? Да, си Хавел казва и нещо друго. Необходимостта от промяна не може да бъде само мечта на интелектуалците. Трябва да иска цялото общество. Аз мисля, че този цитат е чудесен за нашето ежедневие, за нашето настояще. А Конкретният ден, в който а, се връчва изпълнен мандата с, с състав на правителство, това ще се случи буквално след 5 минути в, в сградата на президентството. Помним колко труден беше пътя до този момент. Затова аз ще помоля за много кратък бриц коментар Трайчо Трайков, тъй като той има опит тъкмо като непартиен министр на економиката, туризма и енергетиката, доколкото си спомням, в първото правителство на Бойко Борисов, като непартиен а, член и бяхте сменен от Бойко Борисов в последната година от мандата. С какъв поглед гледате към ето това важно, очевидно историческо събитие за съвременната история на България днес? Първо, хубавата страна. Тя е, че днес нещата са много по-ясни. На мен ми се наложи да така да се боря с Путин и неговите хора във време, когато всички искаха да са му приятели. И Путин и Меркел и, и, Бер... и Меркел и Берлоскони и Саркози и кой ли не? А, това е хубавата част. А, сега трудното обаче първо престои има изключителни а, задачи като важност и спешност а, да се вършат от едно а, редо, правителство излъчено парламент а, редовно и още повече, че с обещанието, което е дадено да, да подадат оставка при така очевидно налипсана воля в а, парламентарното множество да се случат нещата. Какво, какво очаквате? Дълъг хоризонт? Изпълнение на този хоризонт от 9 плюс 9 месеца с ротационен премьер? Или, или сериозни пречки? Казвате, че сега е по-лесно, може би и заради това, че е ясно кой къде стои по отношение на войната в Украина и режима? Да, ясно е кой за какво наистина, наистина се, се бори. Много маски паднаха. Както в историята има периодично такива случаи, когато свалиха на Турция руския изтребител преди няколко години. Спомняте как ДПС, например, се... веднага се разцепи на, на руско ДПС и турско ДПС и, и даде жертви. Така когато стават такива исторически катастрофи, так изведнъж всичко се оголва. Много ви благодаря. Трайчо Трайков, Кмет на район Средец. Благодаря и на Петър Стойнов, Софийски дискусионен форум, по чиято инициатива малкият площад с тригълната градинка между улиците Шипка. Професор Александ... Асен Златаров и болеварта Влоги Георгиев получава първо името Вацлав Хавел, а днес вече и своя нов облик. Там от 18.30 ще има знаково празненство.